Alhamdulillahi rabbil alameen Wa afdalu salati wa tamu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in Nabi na muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomiddeen Allahun amadruwa rafalandaroim dhe vatam pritim dhim dhe fali akarkoim Levdatët dhe bekimet e Allahu Qofshimi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem Bi familjen, shokët Dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrug Këtë rrugë dhirin ditë në fund të kësaj bote Të nëruar, vlezër dhe motra Po të kohemi son të me lene Allahu të mënuar Dhe Do të vazhdojmë me lene ti Me Një nga adhurimet e radhës Nga adhurimet e zemrës Kemi thënë se Renditja që për momentin jemi duke e ndjekur është renditja kushteve të fjalës la ilaha illallah. Dhe në bazë kësa të kësaj renditjeje kemi folur takimin e kaluar dhe të para kaluar për bindjen. Ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim për adhurimin e radhës, e që është sinqeriteti. Ky adhurim tejet i rëndësishëm, tejet i nevojshëm ma dje si kur që edhe dhe të asësharojmë në vijim, vendimtar për gjdo gjë që ka të bëjmë me neve. Sinceriteti, pa dushimë se, është një nga adhurimet kryesore, që në bastë të ti vlerësohen dhe pranohen adhurimet e tjera. Se përket kësaj fjale, Apo këtia dhurimin në gjuhë në rabi thunë el-Ikhlas Ikhlas nuk është një fjale pa njërë për juve nga se Me këtë emërtim është quajtur edhe surja el-Ikhlas Që gjdo kosh për neve edin Surja kul huvallahu ahad Dhe kjo emërtim nuk është irasishëm Dhe si kur që të taseroj me lene Allah të mënuar Dhe të thëtë Emërtimi i kësajsura është në ngusht indellidrën Dhe me vetë kuptimin e këti terim e këti nëcioni Dhe këti adhurimi Andaj pa umërko Pokale një pikin e partë të kësajteme Që ka të bëj me kuptimin e drejt të këti adhurimi Në gjuhën arabe Fjallë e li khlas Gjuhësisht Ka kuptimit të një kulu është mërije Pastrimi Madje edhe Të kuptimit të shpëtimit Nga Ndo një rëzik i mund shumë Ndërsa soi për këtë kuptim të ihlasit, sinqeritetit në aspektin shjeriatik, dietarët e stan kanë dhën për kufizime dhe definicione nga më të ndryshme. Dhe e, juve ju kam me siguri që të lexoni për sinqeritetin dhe të shohni se ka më shumë se një përkufizim që i jepet për këtë adhurim. Kjo nuk është për shkak se kam mos pajtim tek dietarët në lidhje me përkufizimin por var ses kush nga cilia, nga cila an dhe nga cili kënd i është qasht kjo adhurime. Andaj disa nga dietorat i han qasht i adhurimin nga këndi i fryteve të tij. Dhe kështu e kanë definuar. Edysa i han qasur nga këndi i shenjave të tij. Edysa i han qasur nga këndi i caktuar që ka shumë më tepër se një kënd që han qas e që pastaj qasi e ndryshme ka bërë që dhe të këtë për fundimet e ndryshme. Por ne për të përkuvizuar drejtë sinceritetin, nuk duhet që ti marim parasysh këto aspekte selektive dhe dhe të të caktuara, por duhet të vëm një përkuvizim të përgjithshum, të qëndrushum dhe stabil, që i përshtatët këti adurimi në të gjitha aspektet dhe në të gjitha këndet e ti. Andaj për kufizimet e dietare kur bie fjala për këtë mënyrë të funde për kufizimet, dallojnë në formulim, por janë në përbajtjen e esencës. Prandaj mund të thëllësh me dhjetra për kufizime dhe do të shohësh se në fund të njëjta janë. Vetëm ky e ka formuluar në këtë formë, në atë formë pëndyshe, shumë më të thjeshtë për kufizimin e sinqeritetit, nuk është i komplikuar. Dhe nuk është ndoshta sikurse disa adhyrime që i kemi marr më herët. Por është shumë ma i thjeshtë për kufizimi i ti Andaj një nga djetarët Iz Ibn Abdus Salam Zotje Msheroft That I klasë Sinceritat është Që njëri ju Ti amësyn Me adhurimin e ti Kënacinë Allahot Azojën Ti amësyn me adhurimin e ti Arritin të këllahi manuar dhe mos të kërkan me këtë asë zë tjetër posti që që kja është ikhlasi që njeriu të synan dhe të kërkan që për mes adhurimit e ti të arrin vetëm të ka Allahu dhe të ka asë kushtjater ndërsa Ibn Kaimi Rahimullah thot ikhlasi është kasdhul maabud të synashtë të adhuruarin me adhurimet e tua Ta së në është të adhuruarin me adhurimet e tua. Kosh është i adhuruarit? Allahu Gjelleu Ala. E ta së në është Allahun në qëfar kuptimi, ta së në është knasin e ti, ta së në është arritin të kaj, shpëtimin, shpëvlimin e kështë më ratë. Përmes qka fit me arrit, përmes adhurimeve që aj i pranan. Gjithashtët, një nga djetarët El Heroi, aka përkufizuar sinqeritetin duke thënë se ihlasi është ta pastrosh veprën nga çdo njollë. Do të thotë vepra paska mundim e pas, pas njolla. E pastrimi i këtyre veprëve nga njollat është sinqeritet. Don këto përkufizime mund të vrim dy gjëra më rëndësish. E para synimi kush është dhe e dyta Pastrimi, pastrimi veprës që mështë i dorzohet këti synimi vepra e një losur. Pra në një kemi veprë që bëjmë, adorim të saktuar që duhet tjetë e pastër. E pastër të pastrojt, duhet të i dorzohet një kujtë. Në që ufësa arrim në të dyja fushat, suksesin, atërë kja është sinceriteti. Se përkjatë vendimit apo nështë, qëndërimit shëlletik për sinceritetin, kë nuk është si kurse disa dhurime tjera. Përshamu të këbindja kemi ndarë mes asaj që është themelore e asaj që është ka le imanit e kësë mëradhë, ju, jo, sinceritetin me këtë kuptim që përmena është vendimtar për prajimin e veprës. Andaj të i kalan të qenërit obligativ. Nga se ka vepra qëtë obligative, për në qovë se nuk i krynë, apo në qëndërimit, nuk rënohet diçka tjetër a fërsoj. Ndërsa, sinceritetin qëfë se mungan, atër mungan ku është i kryesur për pranimin e vepres. Qëfar do qëfë të e veprë? Për gëtë arshuja ka një pozit të posaq me sinceriteti. Dhe dispozit më të lartë se veç të jetë obligativ. Nga se është shartë është kusht për planimin e veprave. Andaj nga ky aspekt i planimit të veprave është kusht, ndërsa nga aspekti i veprës të vetëndrës është vajib apo obligativ. Dhe në të dy rastet e ka një pozitë të lartë në në sheria. Për të shëruar edhe më mirë, të ndëruar vëllezërin dhe motra, pozitën e sinqeritetit dhe rëndësini ti në shëriat mund të abëjmë këtë përmes disa pikave në vijem. E para, është aja që e cekëm më herët. Sinceriteti është i rëndësishëm nga se, nga prania ati, nga prezenca ati, në varet pranimi i vepras. E në emi të interesuar që mundi unë të pranohet. Për ndryshë nuk kemi bërë asëgjë. Për këtë arsu i dhe djetarët kanë thënë, që ata që nuk kanë sinqeritet më mirë kan mos lutën fara. Fara mos u lut. Nga se mundi është hoç i papranuar. Dietori i njer Salib ibn Abdullah e ka thënë një fjalë betërtet shumë interesante dhe një formulim shumë të rëndësishëm. Thotë kjo bot kjo bot do të thotë është ignorancë. Dhe kjo botë është thjesht vdekje. Përveç di turist. Andaj nëse njeriu nuk e njeh diturinë dhe nuk është i drejtuar me diturinë, në këtë botë nuk ka tjetër pos, tjeton si ignorant edhe të vdes dal prej saj aftë. Kurfar kuptimi s'ka marr. Ai që jep kuptim kësaj bote është dija. Përndryshe jeton në errësirë njeriu. Thot mir po e turkë deti të është argument kundër teja pas asaj që e shndron në veprë. E pastaj thotë dhe tur kjo veprimtari është e parancëshme dhe hije plot pas asaj që ndërtuan sinqeriteti. Thotë e sinqeriteti është në rrezik të madh derisa të volosemi me të. Nëse e marr kët kronologji të kësaj fiale nga fillimi në fund është se kuptimi i kësaj bote është sinceriteti. Nëse nuk kemi të sinqertë, së azë nuk ka kuptim asërëndësin këtë botë. Për ndër kja e bënë të rëndësishme sinceritetin. Pika parë është, nga se është kushtë themelorë, edhe për veprën, por edhe është ajë që japë kuptim jetës. Dë gjënë e këtë fjalë, të e të rëndësishme të i bënkajimit Rahimullah nështë i cili i përmenë disa pika sonë të kemi bagi pika apo nga se jemi në përkufizime e duhet me kuptu drejt nga se u akamë thënë e disa nërë tjetër vipërë dhe zemrës si kurse të sinceriteti mund të qasesh nga një këndi lit me fjalë, emocione rastet nëndryshmet të sinceriteti pa ato nuk në bojnë pun duhet me kuptu regullin e pastaj shembujt pastaj shembujt janë tjera Por në qëfë se se kë kuptur regullën e mësimin, shambu i së krymë punë. Zatën, shambu i të jam për me e ilustru regullin, në qëfë se nuk e kështë regulli, e qka ka me ilustru shambulli. Prandaj, një riu, kur të bën një vepër, vepërn që e bën për Allahun, vepër të adhurimit, në atë vepër që ti e kryen, Allahu ka të drejta. Në që e bën për Allahun, Po ti ape bën një punë për Allah, po, është mirë. Në çit punë unë i duaj çdo punë mi kryte më. Nëse e bën për Allah. Ë, cilat kanë të drejtat e Allahut në çdo vepër? Në ku le të më adhurzoi Allahut në veprë? Allahu në veprat tona ka të drejtat e tij. Dhe ne kur e kryjm një punë për Allahun, nuk është vetë që kryjm një obligim. Poz bashkë me kët obligim janë edhe një vark obligimes të tjera që shkojnë në pakot të këti obligimi. Anda e thëti përnë kaimi rahimullah, se të drejtët e Allahut, në gjdo vepër janë gjashtë, që ka gjdo vepër që e kryen mundohu, që së bashku me te, ta përcjelisht edhe me këto gjasht pikë atjera, se në shumë në nësi, e bëjnë vepërn kualitative cilësore që të prënohet e këllahu azo gjemë. Pikë e parë, haku i zotit, haku i ti është, në punën që tjetët dhe me adërzu, haki ti është sinceriteti. E parë është i hlasi. Në kjo është rëndësishme dhe të tëtë. Gjdo kusë që e shkel sinceriteti në vepër e ti, e ka shkel haku në Allahut në punën e ti. Për ndaj kjo është pike a parë. E dyta është mëdhërimi Allahut a zogjallë. Allahut nuk kërkon vepër sa për të kryem. Nuk kërkon obligim sa për të përfunduar, por kër Në këtë vepër çati do mi akustoj Allahu xhen Lewala të shoqërohet me madhëminë e tij. Dhe kjo është e drejta e dytë e Allahut në veprat tona. E drejta e tretë e Allahut në veprat tona është t'ia ja bësh veprën si e ka kërkuar, jo çysh dushte. Apo a ka drejt Allahu me kërkupej tije çysh dën ai punën apo s'ka drejt? Ka drejt, ai është Zoti. Prandaj e treta është pasimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse e ka dërguar për më nga të regu që shëtë dënaj. E para sinceriteti, madhërimi, pasimi, e katër të cilë është, e drejta e Allahut në veprat tonë është, të shahësh me sytë e zamrës, mirësin e Allahut në këtë obligim. Allahut gjëlle uale kërna ka obligu veprat saktuara, kërna ka shpalë këtë fej, Apo nuk është veç një tërsi regullash dhe dispozitash Por gjdo obligim Gjdo veper Fjall Që ne kam su kjo fi Përmban në vetë në saj të mirat shumëta Namazi për shambull A është veç obligim që do të më kry Absoluti është se jo Djetarët kam përmen Me djetra Nuk po thëmë një, dy, tri, ja Po thëmë një, zët, tri, dhe jet, katër, dhe jet, pet, dhe jet E shumë kështu djetarët kanë përmenë me djetra mirësi dhe dobi nga namazit. Sa nga këto mirësi, në këtë obligim, i shetë ti kër e kryin këtë obligim? Apo nuk shetë gjithë tjetër përret se me e kryinë obligim që do është me e kryinë? Qka shetë i përbalë të obligimi? E drejtë Allahot është obligime kemi që në adhurimet që ajna ka obliguar me tu, apo i ka kërkuar nga ne, më stëshoj më të më një pamje, e aja është obligimi, por të shumë edhe mirësi tjera, që Zotë i Gjelle Gjelali u i ka vendus në këtë adhurim. E pesta është të shash mirësin e Allah në dajteje, që të ka mundësu me kryë këtë obligim. E shekët, e ndin, do të katërta, të shash mirësin e Allah në adhurim. Nërse e pesta të shash mirësin e Allah në vetën tënde, që të ka mundësu me kryë këtë adhurim. Dhe e gjashta është Ta shë është mangësin tënë dhe përbol të adhurimi. A e shë e këtë mangësi, apo e shë adhurimi si të që ka të kryet, përfunduar si masë miri dhe të dërzuar atje ku duhet. Në këtu e në gjashtë që i kërkanë zot i peneve në adhurime tona. Para mëndaj një njëri cili krasë obligimit, është e angazhurën dhe me këtu gjashtë pika. Qëfar kuptimi mërë adhurime? A kam mundi me çtit mendja pasaj ditë kund tjetër. Paramandei dhëkën kur e bën me këto gjahë, e namazin kur e bën me këto gjahë, e xhirimin, e sadakanë, çka do të thot me këto gjahë. She pamje ndryshme apo nuk i mundi tani me i pa njerëz më. Nga se mungese këtyre pamjeve po na bën që me i pa njerëz. E le të po bim po në shifaci pastaj. E le të po bim në vetpëlçim. E le të po bim në kërkim lavdij në këtë merat. Por kur arrëthan njeriu vetën e tij me këto pamje Gjashtë përmja, nuk ka mundësimi e poti që ka për të kësaj Apo, dhe këtë që të cilët Ose e shë sinceritetin Ose e shë madhënimin Ose e shë bukurin e islamit dhe kësaj vepre Ose e shë mirësin e landa i ti Ose e shë mangësin e ti për balësaj Duhet ende e kështë të më radhë Ndaj, kjo i japë fuqi Dhe kjo i japë energji dhe motiv Dhe kjo i japë bukurin e adërimit të ndi Allah të bare të E në kryet e kësaj është Sinjirit pra Dhe dua t'u them një gjë para se të kaloj tek pika tjetër. Po të shtoj sinqeritetin, dokument që kërkohet për ta plotësuar një, ndoshta një varg dokumentash që janë vendimtare për punësimin ton, do ta ndjekshim kudo që është ai dokument. Apo, po të shtë, po të shtë sinqeriteti një ilaç që është vendimtarë për smundin tonë, nuk do të lenim gje pashpenzuar dhe sa të arinim. Êshtë edhe ma i rëndësë shumë se kaxi. Po të ishte, po të ishte, po të ishte, sa të që tua, apo për gjera që ti nuk pritan me sakrifikuën dhe mengajtë, po të ishte kësu sigiritetit, shumë ma te për do t'i kusët i më rëndësi. Dërsa e është shumë ma shumë se kaxi. Nga se e pomëse, qka është realishtë sigiritet mund të përmeni për sinceritetin është se ikhlasi në gjuhë në rabi ikhlas sinceritetin është qfar është rruga shpëtimit nga se dhe em në ka shpëtim përfundim andaj halas i thonë në rabisht një farë përfundimi një farë kryet një puna kuri qka kryet halas përfundaj Apo? e halasë jonë përfundimi jonë me sukset mund u kry puna mire ki me qka është me ikhlas pa ikhlas s'ka khalas pa sinceritet nuk ka shpëtim prandaj shukane që ka thonë djetarët si kan lidh tri gjera shumë noja me zvete ka thonë djetarët el ikhlasu se bilu l'khalas sinceritet është rruga për fundimit të mirë dhe shpëtimit el islamu merkebu salame Islami është mjetit transportus i sigur, nuk, nëse hyplë të, nuk rëtulosh. Asë nuk ka stuhi, arësërshidze, asë kurqë që ka mëthim në, në qitë për rrugë, vëqë hypë në islam, hypë mirë të ta. Ka njerë që ju nëhypë me një komë e një komë e, në lakull, e rshet rshet, ka në nakhull, e rëshetë kështu. Rëshetë, me një komë s'ka. E po, paramena njerë i përshemë u nëhypë në kerë, një komë e ka në kerë, e një komë e ka për jashtë. Edhe me ato që i komrena, jep gaz mirë Qka buhet me ta përja që e këkomun? Ska me shku kërkunej E ka me përfundu keq Edhe me pjesën e nbetën kërë që e kapët Andaj që i donë gjyst Një kom në islam e një kom Në rrug E një kom në akull E er, rshetaj Ama islami është merkebu selame Nëse hybë mirë në ta Kim e shpëtu, selamet kim e dal Edhe fjole selamet e fjole jona Merkebu selame Mjet i Selamete, o'l imanu khatm al-aman, dar sa imani besimi aska, është vula e sigurisë. Apo sa ka iman, ka siguri. Ka rahati. Kur humb imani, shtuat pa siguria. Nga se Allahu xha ljalalu në Kur'an e ka përmend imanin, besimin si faktor themelor për sigurinë mes njerëzve. Ande Allahu thot: "Ellezina amanu" O la mi e mbës u ieman bi dhul men ulai ka lehum al amn wahum yehtadun Allahu ta'sur al anam ai ka dhun ksto ata qi kan besuar dhe nuk e kan njollosur besimin e tyre me njollat e ndryshme ulai ka lehum al amn qe tyre u ta kon siguria edhe n kët botë edhe në botën tjetër andaj nuk duhet nga nga muslimanët bëran pasiguria Qase imaniu nuk pradon pa siguri, zguzon? Imaniu është burimi i sigurisë. Dhe ku do të që kom muslimanët në pa siguri? Dhe sot nuk po shohum që është kështu. E po ku problemi? E kanë injorluar shumë imanin prapat. I një Allah është shumë nuk po ka fuqi të pradon siguri. Prandaj duhet të me koni iman i pastër. E pastrohet me çka? Me sinqeritet. Me sinqeritet. Mungesa e sinqeritetit në iman ka bërë Edhe to siguria edhe pufte të tjera. Edhe selameti nikom nuk ka me të përjasht një merra në dorat e ja këso me radhë, e këso si po të na pak më jap por shosun. Hypt mirënte sigurou vulose, vulose dokumentin e udhëtimit në vulin e imanit, udhthën me siguri dhe garancë. Dhe shpëtim, andaj sinqeriteti është ranguar me islamin dhe me imanin. A është kjo diçka interesante? pa dushim se shumë. E treta, që e bën me rëndësi, sinceritetin është shumë kapika, shumë rralë gjendë dë një adurim që djetarët, apo kaqë shumë numra kanë përmend për rëndësirin një vepre, sikur se për sinceritetin. Nuk muna këtë një përmend, por jam munu me bu një përzedje. Sinceritetit e në ruo lezër është baza e gjithë dhëtë mire. Një. Mere që fakt do të mire edhe një të në tënde, edhe në shoqëri, edhe në histori, baza e saj është të kësiciritetit. Mere gjdo shërë ty që të ka ndodhë, edhe shoqërisë, edhe njerëzimit, <coughs> bazë në ka të rëna, bazë në ka të mosësiciritetit, bazë në ka të dyftërsia. Kur dyftërsia, muna fi klëku, Hipokrizia nuk i ka sjell ndëzime të mira, kur ndërsa gjithmonë sinqeriteti ka sjell ndëzime jo të mira. Prandaj edhe, ja u kam treguar oshtati dietari Abdul Qadir al-Jilani, dietari madh që e ka përgatitur nëna e tij për me shkuar në Bagdad në atkohë që ka qenë vatra e dijes në shekujt e parë të Islamit. E ka përgatitur me shku me marr dije, por atë është dashmë u ngjit një karavane të tregtisë Më mund të më shku te vani ku duot, se vetë skemojt më u thunga çubat e rrugës nga mafiozët e ndërmë që kanë plaçkit rrugës. Edhe unë i ka thon birje, ni porosi e kam. Ni porosi e kam. Kimos prumë gjithçka në katrok, gjithçka kim e pa, kimoj të aq me të fanieri. Bohu i sinqert. Shikash. Veç bohu i sinqert, kim eftu gjith. Veç haj kim e pa pesh sinqeritetin. Edhe pikësh në uthin në ti të, të gjat ka ndodhë që në një vend saktuar të sulmojt karavani me të sulmojt nga anë mafjozve, e cubave, e rebelve të rrugës dhe kërshku një të kjudjali e pyshin, sa parë i ki, haj vogël e ka mund bërnë së kam parë e heqe dhe kish, i kishim besu se një thmi i vogël normal së kam parë, a se për shambull i kam 5 euro, i kishim besu bire të 5 euro pa i ka thonë i kam për shambull i kam 3.000 euro janë që ditë Mas pore çu si ka këto 3000 euro, edhe janë çudit, po i kthejnë eurosat të ska posë euro, apo më mor vesh nda më mirë. Se me euro poja gjithë tani mirë morën veshna. Do po? Andaj i ka galdzuar që sot ç'kaq i ka ata janë çudit mas pore çu si këk me pos kaq para, por edhe dyta janë çudit të sporrran. Kam u dhonë ç'kaq i kam. Edhe kan marr kët rast e kanë qutë ai më i modh dhe atje. Me vetë Në të nësandju ka do këfartëmije, e ka vetaj me i madhi rebeleve, ka thonë, pëse ka dhëve drejti, pëse u mëni sinë qertë? Thotë, nona më ka mësu që i a ja shohari në gjithë sinë qëritetit të mëtanë. E ati ja ka roksu, fësë dhjetë, ka e er një fjallë, rebele në bëndë mirë, nuk dhjetë? Ka thonë, ti ja kja besë në nësë ke me kuni sinë qertë, a po, edhe se ke thy, unë ja këmja besë në laotë, që këmë e konë i mirë, këmë i mirë edhe ka uru që këjtë pasurin mi a këthuj karavan është pëndu të ka lau gjellë levarë që njithmi, një sinceritet ja ka po harin edhe aj vetë edhe këtë karavani edhe njërzimi gjithmon ja she harin sinceritetet nuk ka hajrë pi ranës nuk ka hajrë pi mashtrimit nuk ka hajrë pi hipokrizit s'ka hajrë hari është në sinceritet është i dhimshëm ka ere po me pasoja ka ere ama s'ka qare pasil rezultate shpëtimt edhe hajrë gjithmona të Ma dje, djetarët e kanë konseru sinceritetin bazën e drecis Aty ku s'ka sinceritet, s'ka s'drecis Normal Se ku ka rren, s'ka drecis Ku ka mashtrim, s'ka drecis S'mon me pas Andaj, sinceriteti është baza e Baza e gjithët mire Edhe baza e, e drecis Ma dje, të nërruar dhez dhe motra Sinceritetin djetarët e kanë Vlersuar adhësi Shënj Shënj të drej për drej Dhe shumë të rëndësishme Të dashurisë se Allah u në një rubi Allah u kërë dënë një rabi Bëndë sinqert Allah u kërë dënë një rabi bëndë Të, të sinqert E pastaj E shpëtan me këtë seqeritet Do të kështu të rënditja Allah u e dënë njëri E kërë dënë Allah u njëri Do me pështu atë njëri Nuk do me lënë me je kështë në këtë dunja E kur do me e shpëtu, i a jepë, së njënjëtetit, që për mes ti me e shpëtu, se pa te nuk shpëtuat. A ka thonë për Jusuf në alistan, in ne humin ribadina, el mukhlesin, kjo mukhle, është lezun dy forma, mukhlesin edhe mukhlesin, edhe me e edhe me i, e po të dy e të njëtë, a i ka qenë në garab të tonë, mukhlesin të shpëtuar, Pse, pse versuni i dytë leximit inna min ibadinal mukhlisin ka qenë nga rrobat tonë të sinqerta. Kur Allahu dë e don një njeri, don me shpëtuar nga provat e kësaj bote, nga devijimet, nga lajthitjet, nga të zezët e dhënës së kësaj bote, kur Allahu e don një njeri, e jap siguri tetin. Dëgjoni këtë ditë shumë interesante që e transmeton Ahmedi dhe Daremiu, dhe dietarët thonë se është i vërtetë. Muhammedi sallallahu aleyhi sallam ka thënë I dhe e habë Allahu abden Kur Allahu e dënë në rabë Të ashtu kërështë në për dashu në këna kry Ja, dashuja së kryet kurra e gjithë që shë përzijet Ta e së njëri të i tjeret Se këtë ju në piesë e Dashuja së Allah në daj në robë Kur Allahu e dënë në rabë e bëndë sinë qërë E si manifestuot pas të i kjo në daj robët Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam Kur Allahu e dënë në rabë Hamahut dunja Erum për dunjes Kë shprihi hamahut dunja Mu më ka vro dhe me endinatë Pse ka përmen hamahut dunja Se himje Osh me të rujt Nuk ka thon Peygamberi s.a.s. Kur Allah hu e dën një ram I anall dunjen Jo si anall dunjen në tina Po erum për dunjes E që ka mund si mi dhon shumë për dunjes E opet me rujt ma shumë Sa tiçi si kap kurdja, më shumë kanë një lloj se dikush me 2 euro se dikush më mira milion euro aftë. Pse? Pse Allahu e harun ata. Allahu e harun ata. E vendos në mes të punëve, ndryshme, edhe e harun ata. Kur e dëm. E pse e dëm? Pse rishinqert? E ka dert sinqerisht e ka për Allahun murrit, sinqerisht e ka për Allahun xhen lewala me koni mirë, edhe Allahu e harun ata. Madje ka kraasu deri dikun ku bëtun drejt kët kujdes Kur Allah do në rob kujdeset që mos ta mos ta përfshin ndonyaja, mos ta rëmben ndonyaja, Allahu kujdeset për të. E Kur'anu kujdeset për dikën të ndërua dhe motra. A ka kush i rëmben Allahut këtyr rob? Skuaz ndonyaja, sikur kush i mund e merr. Andaj ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur Allahu e doni rob, kujdeset për të që mos të përfshin ndonyaja, e ruan nga ndonyaja, sikur që dikush për juve eruan të smurin e ti dhe kujdeset madje nga njere kë kujdes bënd që të apërvën edhe nga ujja fëtër e kepo i smurin nga njere zguzon me pi uj otove që pak se mu ka thënë bus ti pej dashnis ja këshe jap me, me, me, me, me cindra litra ujja këshe dhe më thënë po të të ujë ty e kam më thënë ha noj, për wasë kam dhimet së kam dhimet Po duhet me trujtë e sën të adhobtën A, a, a dinë që ka kësi rasta? Po Sun jepu, ja, po, zgudzan, prejt pak Dejtë shërësh pak, së ban I shtrem, e ka thuj komën Lekman me dalë me lujtë O, po, delë sa duzë, e one me Të kshallon, po sun delë qëtu Kur të privanë mësë me dalë me lujtë E kur të privanë nga ujë E aki që aki në ati Apo e kia të me rujtë Përmeshtënosh E për edhe Allah kërë kur s'jep ujë Në thoi za po thëmë Ta kona fort, ta mërme që t'kishë fresku S'ta jep se i smutje Durme t'ka përgjus muja Ta një t'bën haruja për Ka të begati që Allah s'na jep Se në ashtojnë smundjen Në ashtojnë smundjen Andaj t'anal dhe që noshesh Shnosh e zemrën, t'a jep Allah s'o gjel Nuk po t'anal pëse për dhimët Asë nuk po të me për po s'ka Po pëtrun Se me t'adhun k e me qëka bu bokshtut, me sinceritet. Aja qërë të sinqert, Allah o tani kujdesit për ta. Aja që në kërë të sinqert, dhe Allah o nuk e dan, apo? edhe kërë qësë mund i apuj. Pëllup, përje, s'ka në evre, pëse me drujt, kurë qësë për uash. Ma këta e në tjerë, Allah më së në bëfë me ty në, a, a. që ka qërë kujdesit për ty kur, kur je i sinqert, gjithashtu të nërëllazër, aja që e bën dhe bën që ta kërkojmë pa kompromis. Pa çmim. Ta kërkojmë të insistojmë ti në sinqertë. Dallos keni më kallzu për siguritë na, ka ka më kallzu për para më vona atë. Njëherë një duke u nxe, apo për siguritë, so i rëndësishëm është sa duhet. Prandaj sinqeriteti të ndërua Allahu dhe motra, rancia e tij është e madhe, përmand do pika. E rradhas pika është sinqeriteti din. Mi arrit çmimin shumë në punë ata. Njerëz e bëjnë punën po e këti shumë, këti pakë, njëjtë, por te Allahu kur të vjen me pagu këtë shumë këtë pak, pse? Njëti që na bë punën. Ky ja ka rrit çmimin me iklas ata. Sa më sinçert, çmimi është më i lartë ata. Me këtë rregull e kupton ni hadith shumë me rëndësi, madje dy e tre ditë të tëra i kuptova me rëndësi. E cilet nga ato A ka thonë pejgamberi sallallahu sallam Se një grua që E ka shqit ndirën e saj Allah në rrut Ka trektu me ndirën e saj Ka fitu në bas të Qënderimit e saj Ka vi për e shëmtuar Me një sitatë saktume E ka pon një qen Që e kështë nëzirur Gjuhun e ti nga E tja më dhatë Edhe i ka dhan u ikti çani. Allahja ka fal gjinohat. Ka dikush hiç pa këto, se ka kët pun. Po jep, jo ju, vetë çanve, po jep edhe hallkut ujë edhe Allahu s'ja fal gjinoat. E pse? Mos ja e lojn, du që si ujn. Jo, ka pasë ajo ujin e këtij lloje, duhet ças i ujë? Jo, s'ka ja. të bëj kë me ujë, është si si firmaq s'ka bëj kë me ujin. Jo, jo. Ka të bëj me ujin e sinqëritetit të zemrës. Ka qen shumë sinqert për i thallllahut azhjet e ka di se ka bukeqë dhe ka qenë shumë e sinë qertë që ti këthetë Allahot Azogjel ka shpresu se ndashtë a me qitve për Allah i a falë ama si duket shumë ka qenë sinë qertë edhe ka falë Allahot Azogjel a li huafër andë e thunë djetarët që ka mundësi me një safë jënë dhëtve të renditër e mes namazëve të tyre ka dole mësa mes linëzë e përndimit qishbe pataton folen mas në imamë. Paton që sot të falen mas në imamë, është vërtet. Pataton i folin recetat të njëjtë. Etojn bu në kuasit, tetonjet, e vërtet këto i bën njëjtë. E pse këto më shumë e paguën? E po, më i sinqertës afton. Më i kthej me ka Allahu është afton. Andaj nëse don mi dhon çmim veperave tuaja, më arrit shumë pazarin i punës, vetëm me sinqeritet. Pa sinqeritet, mund të shumë punë me bë, vetëm lodhësh. Nuk është më rëndsi sasia ma vonë bëhet më rëndësi sa si ja, por për fillim është më rëndësi kvaliteti, sinceriteti, apo më rëndësi është sinceriteti. Pra ndaj, sinceriteti është taj cili jabë, kuptim veprëve tona. Dhe në basë të këtyre veprëve, mbiv lërësohen, në basë sinceritetit, mbiv lërësohen veprat. Gjithashtu të sinceriteti të në ruadhe zër, edhe nështëta kjo ështëta e fundit për, për këtë pikë, është shkak prej shkacheve kryesore edhe është i rëndësishëm në këtë që e përmenda është i rëndësishëm edhe për daljen nga krizat dhe spruvat e ndryshme të kësaj bote edhe nuk du me zhjot ma shumë këtë pikë për e se tja ku i të i rasin e atyve treve që i kanë zonë shpela apo? e i kanë zonë shpela i ndalë do njerëz në malë karashi ku mund shjej, ju mshjej në shpellë. Tum shjej në shpellë, turma shi atje, rrokullizni shkamb i madh, si pasojë rreshtjet vdhallë, edhe u kam shil dyer në shpellës. Mundova më të cilë skosë, kan zonë ven mirë, shkambi, në vend mir, shkambi, s'kan fuqi më largu. Kur i kanë shtyr mundësitë e tjera, kan thonë s'kena shpëtim pikëtuit. S'ka dalje pikëse kriza. Për rrezën çuvse i drejtuemi Allahut me veprat tona me të sinqerta, s'ka thonë pun tona të mira por ka thonë bi akhna si amelina, me punë të tonë ma sinqerta, e tani ka njësë një një dole të për porra, o zë të jam, unë i kom pas një dy prind, apo edhe i kom pas do bakti, i kom rujte, tani e kom miel lupën, e kom një ldelën, e tomlën e kom pru, ma spari prind vjo jepësha, tani grusë e fmive, ma spari, qështë mund, qështë e ka përmen një rastë, rast i gatë, tani qëfë se e kom bo për hirë ton Sinqeriteti, nuk kërëti punë muskule, asë nuk kërëti punë fuqia, asë menqëria, tashë për kërëm punë kushë, sinqeriteti. E i dyti ka përmerë një punë që shto kanua Allah, që se më konë për ty sinqertë, në në nëzër piktuit, ka fillu guri me levizë. E dhe i tërti ka dhoni, ozatë të ka posë një punë që shto te ma gata ka dhoni, nëse i më konë i sinqertë, në në nëzër piktuit, është qelë guri, ka levizë guri dhe ka andaj so koksi shkëmbesht tonë ato që na anzuin kërë drit me dillën e tafton e na anzuin rrugën zdin kamja mot ski fuçi ski për kraj su ne largon me fuqin tonë përdorë sekretin e sinqëritetit e shes si lvizinse në ta më çuditës ato andaj kja e bën të rezhim sinqëritetin tash e përmendëm e përmendëm rregullën ose definicionin e, e sinqëllitetit. Dhe përmendëm rëndësinë e tij të madhe që e ka në shpallën e Allahut Azza Xhel. Mirë. Dua që në pikën e fundit për sonte të, të përmendi shkollën e sinqëllitetit. Sinqëlleti është një tërësi normale por a janë krejt njerëzit njëjt në sinceritet, nuk janë njëjtë, nuk janë njëjtë. Pra ndaj edhe këtu njerë dalojnë shumë me zveti. Pra ndaj edhe në basë e këtë dalimi është edhe dërësimi i veprave, e kejtë që ka i cekëm dheri më tani. Në qofë se jemi fut në sinceritet tash, në jena më rana tash, i këmë për i ashtë e kuptum që shme jimë më rana, definicioni e rëndësia jena jimë më rana tëmë të është mërana kërtim në sinceritet. Qka gjojma të mërana? Qka gjejma të mërana? E gjejma një shtëpi të ndërtuar me trikat. Qështë të ma shkurt. Apo, e gjejma një shtëpi me trikat. Deregjet, shkalt e sinceritetit. Janë tri, kanë thonë djetarët. Edhepse, kur kanë full djetarë për shkalt e sinceritetit, kanë full në dy kahje. Kahje e parë, Shkall e sinceritetit Në aspekt të pastrimit të veprës nga njullat Në më thonë Në më pomë të fillim Sinceritet është Synimi të adhruarit dhe pastrimi veprës Eta është Sinceriteti Në raport me pastrimi në veprës E ka një ndomja Dhe sinceriteti Në raport me vlerësimin e dhepërve që është tanë ma dhepër e ka një ndomje. E onë nuk du më marë me këtë dytën se për mëngjit në altë në këna vakt pak. Në duhet më i pastru njëre e borën. E po, kur të e pastru në borën, tani hi në ndreqëm edhe dhomën e mërënshme i shalatën. Që kërë është regullimin, nuk mundëm me në në borën me më beturina e tani me këshyr se qështë në reg ndaj shkallt e sinceritetit në raport me pastrimi në veprës me një fjal që është me pastru veprën veprën, që është me bo sa ma të pastrë, sa ma të përmë të ka la aze gjelë, sa ma kvalitative e bën këtë për mes tri shkallëve, tri hapave hapi i par, shkallë e par faze e par, që e si të duash është Të është këjë fundisht kanë të ishtu dëpikantën. Shkallë e parë është të shpëtash të shpëtash nga të vretrit e veprës dhe imbash të imbash sytë të kësasia e shpëblimit. A e mërë e vesh? Kërë e bon punën, njëri, nëse donë me e pastrun nga njëllat e ndryshme që e prekin veprën atër hapi i parë për këtë është mos të i këthesh sytë ka vepra edhe mos të mbash mendjen veç të shpërblimi që ka i bjen kje në njerëz në të të e shohin veprën vazhdimisht kër e ka bërë të e këqyrë shumë, të e këqyrë shumë veprën të e këqyrë shumë, së normal Po një tuk qesh shumë pasjut, u kshu pasjut. Vallai oh sekondit që ka qen mirë jam. Unë e kom ditur ama çikaj, në më mirë, unë e kam ndarë. E çu sot të devi për ekçyrë. Ekçyrë, ekçyrë, ekçyrë. Jo premel, po për qi, për çështë bashme di më po mirë s'ma ka marr mendja mua. A e sa më shumë ekçyrë? Fillo me të pëlqyes, si të pëlqen e prish atë. Ja shton njollat. Nuk nuk ka mundësi më në undresh vepër ushtë ekçyrë veprën. A ti bu veprën? A bonë, a kështu? Çe të këto ato. Ta është vazhdojmë tjetër më ralla, të është, e që a kemi këqurë, të është mojë. Apo, ose me e bo veprën, për çka, vëallaj, unë e bona tash, zhipëse s'pamilion e allah dë buar që, unë e kështë, ha? Për e të më njërë, mi e pagua lazer, e një lëvë e s'kaftër. Unë e bona veprën, tash zhipëse usmu, vëallaj. Unë e kështë nuk tash, zdojsh ma, ma shënash me konë, bon, në esën e që, unë e me t'i ka, qysh kom ju nërësh, situata, shpërblimi me erë, me arëse, unë e bona, kë e njëllos, apo, ande i hapi i par, i sinceritetit është, me pastru veprën nga njëllat, e këtë e bënë, qysh, duke mos e pa, e duke mos prit, e mirë, në qëfë se, nuk dojnë me e pa veprën, apo, nuk dojnë me e pa veprën, qysh me pështu për kësaj, dia se kjo luftohet me një. Don po sulmon vetja jote, kishëre mos më mirë ke bë? Apo e çka mi thonë hoj, se po më thotë që Qyra. Çamë thon? Thuj, Allahu ma ka mbusur, sa sa për ti kurse ke bëaftë. Përgjigju. Përgjigju. Se nëse ti sytë tët që po i mirëri që po mirëti bën, po miri, po ti nuk di ç'ish, interesant që njerëz në çoftë po të, të bojnë kaq i mirësi. Apo thuj s'është për mua kjo, po Allahu ma ka mbusur, thonë. Ktheja. Kënga ja, mësela në këtë luftuat me çitaftën. E kur të më thot nëse pagesa duhet më të paguajë i shkon mirë i shkon kështu te kom e të çunë xhirdausën xhennet kimë shkuar të ngucaj tash don ç'u më por djiz ti kam i thon se kjo poli më por djiz ç'u më por djiz kanë thon dietarët thuj se adhurimi që më duke e bër Nuk ka për të është problem, apëton. Qështë ka është problem? Në didje, në didje që në gjenet përshkujme, me tashë? Jo, në dëgjaj këtë me vëmendje, apëton. Mundohu Allahun me e adhuru përshkak se aj meritan më adhuru. Jo përshkak se ti meritan më u shpërbly. Këna qështë të adhuru, apëton. Shumë njerëzë thujnë, la ilaha illallah. Nuk meriton të adurohet kush pa sallallahu. E kush e aduron, nuk e aduron për shkak të meritës, po për shkak të shpëlimit ta von. Ë, një llojës. Ë kjo një llojës, po s'mund ja ja në ku në paç. Ma spori adurohej pse ai meriton. Po na zgjim kështu, çusmeja bok, çusmej pimentve, që të kallzojnë, ti në dynia dimë bok sot. Unë komproment dy sara të ndrua zër dhe motra, sara se kuptohet nën sinfë. Wallahu sepë marr vesh, apo? Këta jenë dë një, që shë e këshë i bunë këtë botë, shumë mirë din. e dinë, e të një kuptonë që shë e këshë i bunë ahire të atër. Që ish me adhuru Allahun, përshka kësa ajo është meritor për adhurim. E mos mi me pas mendë shumë, që shë më pagune, më kryune, më bëne, ato janë gjithës e zilë, ato vinë, por pastroje me këtë fërqë të kësoj bindje, se Allahun më rëton të adhuruat. Që mos mi pas mendë dhe qëte, se t Ta upta një edhe kvalitetin edhe shpresin dhe motivin e kështë mirad. Në këtë botë për shambull, në këtë botë. Në qofëse ja bën një shërbim një njëri, për shambull, këshku ja ke baj drut tashdimën, ja ke baj drut. Në fund, shkë njëvojnë me thonë, për atë për ti, me ti, apo, a për atë me të pagu. E pëse? Po, normal është, kjus, nuk e meriton këj pa pare, u edhun që me bëndani, paguje, e në regull, e në qëfë se thyrë baba mi a bëj drut, a thush në fund, që atë pazar kur për lojbë, jësit thush, pse? Po, a i meriton pash problem, normal, se a i në në rapur të i e kërkan që të pun, që shme lip, a lipet, a, me apeshe, dhe thon, me thonë me babën, me këta idin që shmeja bëj, e po edhe me Allahon që shë tapëtën, A druaja veç për shkak se ai meriton. Ai është zotnia e ti e Rubit. Hiç kur që mos vet pagu, asnjë e mirë mos më të ard në botë. Kjo është e mundshme, po po them hipotetikisht. Asnjë e mirë mos më të ard. Veç tu hiq me kon, duhet veç më ne të u fol. Se kjo s'ka të bëj me ç' problem. Kjo ka të bëj se ai meriton modhur, se ai është zoti. Nëse vetë nji vsi të provokon me shpërblim, me mirësi, me ekstra, përgjigju. Thuaj po unë e përzotin për jadho për këtaj, e jo Allah, keqat me përtaj, keqat e meritan, e edhe ma shumë bile, përgjithjo. Dhe njolla e tretë, që e njollos vipërën, nga së thamë, e para, shkolla e para është me e pasru për njollos, e njolla e para është me largu pëmjën, me largu shpërblimin, kërkesin për shpërblim, dhe e tretë është dhe tëtë të të Kënacin nga vepra është njëllë dhe veprës Apo Këtë djetarët kanë thënë E lërgën me dy përgjigje Së kjo është me e fort Njerit me kap vet pëlqime është me e fort Pra ndaj këtë e lërgën me dy përgjigje Përgjigje parë është Duk e i po mangësit e veta Qëfar pune që e ke bo qëtë para vetë Për shamblë a e marëm namazën Ma si, që të tekë namazë shpeshe. Namazën për e marëma. Qëtë e përpara namazën? Edhe, qëtë e përpara mangësit e tu e përbadë namazët? A ki për që më një vdumë? Ba qëfar mangësi kënë bërë namazën? Këndi kënë kërë qështuot? Anë, si kurse që i ka thoni brejme së matina. Allahu në gjallë dhe dësë, ka thoni në gjallë dhe dësë. Ka marë një shkretë në bërgë, ka fujtë, e një kaon ka në Pësë mërvesh, përdu është një tjetër përgjik, ka unë i në laje e të vishëmësi, minë lëma shrikë, Allah e bëjën dilën pej, lindjes e ti në këfsh, zëtë bërët përënjimit, fe buhit, eh, i shtangu së të qysh, e që së të ka njerë dënevë si përgjikje, me shtangë, apo, saj, pëse që ka në mozë jemë, pëse së ka bulla, që të në mozën e në burave të mirë qëfar përretimi kanë pasë, si kënë forë, si kanë një ku, e shëse, thush, tjetër shkanë nga jo që i këshe me thonë para se midi të rostatë. Andaj përbalje e punës e mirë me mangësit e të uja, e pakësën mundësineve të pëllqimit. Dhe e dyta, është se, koreki parasysh, kujtje të uja dërzu këti badet, e po, edhe qëka jetë të pritë për të eksoj, nuk i fart për shka më livduar dhe kjo është shkolla e par andaj shkolla e par thash është largimi i të vrejtër e vepres mos me vrejtë fart dhe gjithashtu mos preukupimi i vazhduushun me kompenzimin me kompenzimin por me meritin e Allahot për adurim që e kapë shkolla e dytë e pastrimit nga njolat Me sinqeritet, nga sa them, sinqeriteti është pastrues. E na duhet na veprën me pastrum me sinqeritet. Tërcu se kena marr hapin e parë, baje i miri kena pastru. Pa la duhet më tepër. E më tepër duhet në nivelin e dytë. Se niveli i parë pastron po pa jo krejt. Duhet në nivelin e dytë. E niveli i dytë cili është niveli i dytë kanë një dietare të asht turpi ndaj Allahut me shpenzimin e mundit. Ja mund maksimalisht ndaj edhe petë tërpërur të gëthën nuk të kënë adhrua Allah që shtë e mëritën po, kjo është e qëka mundë dhe me një të. apë tërën a po? A kështë e pasë gudzim me të asëru pak madrejt a kështë e pasë gudzim me i thunë Allah o të zonjëll se në qovë se adhurim jem nuk është kvalitativë só për me merituun pamjen merr më pamjen atë Aguzon më thon mos zgabo Allahina mos zgabos si jetën pas syve atë Aguzon Allahu më thon o Zot nëse adhurimi jam nuk e ka shpagu mirësinë të fultit merr më të fultmin Aguzon më thon atë për një gjuh Wallahi zguzon më thon zguzon më thon mos zgabone për usht ta merr mos provokon këtë mejdan. E qësh këtë ushe Allahot aso gjelë? Une me këta dërem nuk po diju në qësh. Edhe në kiamet nuk di që a kimi më qitë, pejvore që më gjenet, mos më gjedhë në më qëtitë në për kiamet atyem. Apo? Turpëraup e Allahot, me qka përkën qka aptë. Adin qka e duke kërku? Po, Allah. E me qka përkën, une krytë dhe turpëraup të. E, turp e këtë turpë që vjen këtë situatë ës e pastron vepër, në bëja gjimir, për shumë njullave që e bëjnë vepër një kvalitative. Edhe kjo është pjesa e dytë e sinceritetit. Dhe shkalla e tret e sinceritetit, në rëlezër dhe motra, dhe kjo është fundi, është, si kurse e kam përmen djetarët, para sa përmen në veç, në një shkurt dë fjallat. Kjo e në komunaudo, kjo është, kjo është qka koli dhe këto afton. Shumë kvalidhëve që bë një sabër dhe të do fundon Shkolla e trejt e sigjiritit është Të punash pas që të ka jep leje dituria Jo për para përto Nga se kur do që punan Para dituris Punan në bost të epshit Apo e kjo është munges e sigjirititit E hetoj jaj apo nuk hetoj E vrejt jaj apo nuk e vrejtit Pra ndaj, gjithë dhe vëprim që e bëndi kushësët për muslimane, ku do qoftë? Qëka do qoftë që i bëndë? Nuk ja ka japë lejen dituria. E ku është e diturit? Të djetarët? Të këgjëlarët? Të këmësimet e ulemave? Jo të individer të zaktumë, për të ka që është e ditur me shekuj të kulema, që ka, ka thonë për të bunë zaktumë? Kushë bëndë pa dhije, s'ka së njëritetë ose e ka njëllos veprën shumë, e ka në rëzik edhe vetë si qërititin. Nga se shumë letë të kjo kategori njerëzve përzijet si njëlliti me kojtën dhe me epshin. Nëse dënë me mbajt kojtën largë edhe epshin largë veprave që mos me njëllos apo vendose hendekun, vendose pendën e diturisë. Ku s'ko dhije dhe për tënë epshi, i nati, hakmarja, urejtja, kektu që së kanë bëjnë me dhije në përta. Për këtë arsua, njëri u cili i ka thonë vetit se qato që e dhije bëj, që kanë nukom dhije zë bëj, apo, kënjëri gjithëve për e ka bëj e gjimit pasë rumë, ka njërë që njërë e bëjnë, e të një dojnë me ditë, apo, e kështu zakonisht njërët në basë e kanë shtonu koronë në përta pse se mas pari kanë besuar diçka ose kanë vepruar diçka e pastaj janë munduë menjëjt argumente për këtë që kanë vepruar edhe argumentin e parë që ju ka dhënë se çy ky pogat është i mirë e kanë përdorur atë por sa i skolide me këtë çka kanë bërë ata bëhu i hapur përball argumentet kudo që çon argumentin shkoj me ta apta. kur mos thotë ama në çopse shëtit në pëllën e kësaj dunjoja dhe në gjungën e kësaj dunjoja ku ka shumë e gërsina shumë, shumë rëzicja shetit në gjungën e kësaj bote e sta ka ka pëdorën dhia edhe argumenti shumë qpejt kime hu popët ose ka me të kafshu ose me të gëltit ose me të rëmby ose me të shky në e gërsina e zaktume që është duke prit një viktim si të tërë të. a do në siguri ka po për dhije Ka pu për argument Ka pu për atë që ka thirë në temu Hamedi sallallahu alai sallam Edhe mos të në nërgo për isoja për Hepse të izdo këtë interesantë këherë Bindo Luftaj e vedvetën me dhije Kja është mision i madh jetës ton Luftaj e vedvetën me dhije Luftaj veprimet e tuja me dhije Medituri të shendo është pasër dhe për fundua ta ilustrejnë një shemën me këtë që të do funda për. Sa ka qenë Omeri radiallahu anu i sinqert? E kontestën të kush sinqertit në Omeri të rjallanu dhe që nërështë mas një kohet gjatë kontributit e sakrificës e përkrajes e ndimës dhe Muhamedi s.a.s. Mas një zët vjetë e shëqërim me Muhamedi s.a.s. Subhanallah, një zëtë vjetë në dërës Me pejgamberin së rëllahu a sëmë Një zëtë vjetë Në marvesh në hudejbjes Kërë pejgamberin së zëmë ka bu marveshje A e dini që ka thot e marveshje A e dini që ka i bjene Paramendaj e vetën Që ty të ka rogë që ka marveshje A me ma veçmunea me paramenu Sa e vështigrësht E dhe pëse ti skit bëjsh me tapëtën E si e ka posë o meri A dini qka ka thune e mërveshje A dini Pa so shtini ka më posë sahabat Allah Me qka i ka qecu për e ka mërësëm Edhe i ka ullë, me i her i ka ullë Me dhije, sa ju ku më burim i dhijes Veç dy segmente Nga i janë gjarja për Suhejl i bni Amr Radiallahu anhu më vonë Për në atë ku ka qenë pi korejshve të mekës Kër ka anë me bë po mërveshje Me pejgamberin sëllallahu a sëmë për armë pëshim Balë më luft Ka thonë Shkruje Aliu radiallahu a nuk a që në këshvujt Aliu ka shvujt Ka, ka thonë shkruaj Se kja është në marveshja Që Janë marvesh për te Muhammed Resulullah Muhammed i dërguar e allauti Edhe Suhejli ibn Amr Ka thonë Suhejli Qka kjo Rasul Allah Qa kjo Rasul Allah Na me të pranu të i si i dërgume Allah Në zbëna marveshe Fshie Subhan Allah Fshie në derin matë madhë që Allah të akadhon Fshie titullin matë madhë që Allah të kanë dëru me te Fshie Qka thë pejka person Kur se fshie Kjo ja, bërë se se kena me titulli As me fjallë Me nënësi është thejt për i kësaj Qka po kurrim për i kësaj Po kurrim se po hapot në njërë patësore për, për hapja fjes Po shpëtujmë njërës pavra Famile për i në konflikt Kjo është me madhe Se qka për shkun të i përmuëm për të i apëtën E që të e bëndia Aliju ka unë kur se fshi i apëtën Kur Ama Aliju sësh për i kamerë e zonë Nërmanë në kena në gjithë të monë me d Ka thonë, përkaj mërëzumë, fshia! Kënë njërës në asënë e fshia! Muhammedi sallallahu, s'ka ditë me shrua, s'me nëzu, ka thonë, ku përshkunë Resulullah? La ilahe illallah. Ka thonë, ku përshkruun? Ku është? Ka onë qëtër. E ka përshmigisin, e ka fshia. Vërshdhënaj matutit, ja përçte e kia. Si i thjërësën gjyra dhia, dhe si i komplikoni njërë anësa, që që kjo dhia Ço stun e bën gjithë kush. Vallahi sun e fshin Resulullah, po e sinqertë. Çi vesh për Allah e ka, se ka për titoj, se ka për inoti. Fshi e bre, fshijum edhe mu fshijum. Meqja ka helbi kësaj puna, ka dobi. Fshijum. Ana çikja është deturia para veprës. Ë kur dia çan kësaj, kur dia do të fshihe, fshihe. Se dia po thot, po thot gjithkushi. Edhe e dyta, në këtë rast sa ka ndop Një prej pikëve të marveshës ka qenë. Kjo është shumë e fështirë. Në qovë se dikush nga banorë të Medines, musliman të Medines, ik nga pejganberës, jëmë lëllë të ufonë, ik, shkanë në meke, me kelitë se kanë bërsh me e këthinë Medine, muheq, eruin për veti. Por në qovë se dikush nga banorë të Mekes, botë musliman Allah, i lirë, rdoj këdu, du me shku në Medine, e ka obligim me ktheu pejgamberin se Medinë atë, Mekë. Ata standarde dyfishta, kur ju i, i vjen te ju se ktheni, e kur ju i, i vjen te ne e ktheme ku ke padi kështu. Ka thon pejgamberin shkruaj atë. Në shujë. E këtu ka pëlcita më rëfalt. Këtu mëre më ka pëlcit më. Haj cë Ali ja ut Ali u ket ushtimi tama këmo, te ka e kaloi këmo. Skamojt me i thon pejgamberin drejtpërdrejt u shku te Abu Bekri ka thonë fillimisht i ka thonë pegamersën vërdet i ka thonë ja Rasulallah e në këbalo denijet e fidinina a me pranu më u përshnu në fenë tonë që shtoa e ka lezu përshnu më meri këto kjo përshnu më është përse se bojmë njëjtë ani a së tonë së më takëthe, a së më së më këthe një po, unë e me takëthy, të, të më së më këthy u ke pak shto ka thonë pegamersën shruja o meri ka unë ja Rasulallah ojë të Në të kuptim, a, që ka për në shkun, kështu? Por pejgamberi, së somë, se ka këthi kukon fara, për. ka shku të eke Bubekri, ka thonë, është a kukur i full, me e nganë, pejgamberi, se din që jo meri në zetës, pa më gënë, ha që kuj i butlë të i full. Ka thonë, e Bubekri e ka kalu këtë fazë. Normal, Bubekri e ku në manalta, e Bubekri e ka rritë kulmin e sinceritetit. Apo? Se edhe njëherë e ka në sp Bagi ba ma herë dhe po, kër i ka thonë u shku në qilë, u shku atje, e bubekre ka po s'kallaj. A ka thonë ajë, unë një që apëllodni me mu jamë, një që apëllodni me mu. A ka thonë ajë që u konë në qilë, u konë, po të i se ke po, po s'ponë më vinë me mre po, unë i konë besu për ma shumë si qika që, e që këra dhja, që këra diturija, kër i besan dhjes, e nuk kontestan, nuk filozofan. Ka thonë e bubekre adilana tënë unë e për johë përkëthej Shqip. Apo, sa ta ka fulle arabisht, po me përdi fjolë për fjolë, neve na vjen mashtin me këpëtu. I ka thonë, na të këptim, më sullad me full shumë, po, ka po përkomtët të tina, edhe shuji. Kaqë, e ka në shuji marveshin, pa Resurullah, ma dje para kësoj, pa Bismillahirrahmanirrahim, se koresht nuk e ka njëft, e më nëllët e rrahman, Ka dhëmë fshije rrahman rrahim, veç bismillah shruja përë, fshije, fshije Rasulullah, fshije Ba në këta, ma saj so interesi madhë ka qenë, do bje madhë ka qenë, dy vjetë ka zgatë marrëvejsh e hudejbjes të në rëzër, do më thonë, pejgamberi sa zëmë, sa so ka bu da vetë, sa so u konë, misurit i soviet u konë, 23 vjetë, do më thonë, 21 vjetë plus dy vjetë me hudejbjes, mas dy vjetë e o që në u me e ka përë, për dy vjetë, ma shumë është për hap islami se për njështë të një vjetë, apëthënë. Ko shumë e ka përharin? Ma shumë fi se kanë hy në islam për dy vjetë me marveshje se për njështë të një me luftë. Ka dashmet, ka dhutit qka me këta pegamiri, së salom. Prandaj, ka ardhë, ma saj, a jeti, a jeti e para të surës, ka, e ka nëshku marveshje e shtirë, për ka ardhë surja fetë sot ja surja çlirimet, çitash kërim e pau çkërimu çliruar. Çitash kërim e pau. Si s'ka ngarkesa të konfliktit, të mospajtimit. Rehat punon gjithkush punën e vet, kanë mëfituar vlerat edhe vërteta, s'kan mundsi apo tani. Si të ngarkohet situata, ka urrëti, ka fjurje, ka sharje, kur kush harin sa çfton. As nas, as atas kur kush e tani çfton. Këtë e ka ditë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Pranë edhe ka e ka shkarku situatën nga ngarkesat. Edhe pse ka qenë marrëveshje në disfavorn kuptim të jashtëm. Po nuk ka puna 5 minuta, Allah. Prit pak. Diku më arret çafe, që ne jo kurrë, po kush ka vonë ty me javë me ditë Allahu. Prit ti me pa sa kur e, e ngon Allahu dhe pejgamberin Kur'sqi më hop. Kur e ngon diturin Kur'sqi më hop. Andaj shkalla e tretë e sinqëritetit dhe e pastrimit është të lidhësh pa kushte dhe para zirë me dhije. Kjo regullë teorikisht i letë, por ku të pravajsh nuk i bëjmë bashkala eftër. Andaj, lidhje e pa kushtëzuar dhe e para zirë me diturin, dhe gjdo dhe primë të jetë i kënduar me dhije, dhe ta luftash vetë vetën tënde, ta luftash egon tënde, i natin tënde, gjdo gjë tëndën, ta luftash me dhije dhe në gjdo mejdan dhe fush të qanjës tënde, let nga dhenjën dituria, duke rënuar gjdo erësir që e ka shkaktuar i njëronësa. E këtë e bënë veç njëri sinqertë, a e që i dënë, nga se nuk është lef me kalunë për të faza, këtu në shkallët e sinceritetit dhe pasrimit të veprës, dërso kanë metë bagi dëpika tira pa i përmendë, por do të bëjmë këtë, insha Allah, në takim në arshën, dhe rëtërë Allahu Azza wa Jall na mundësoj të kemi punë të sinqerta dhe të jemi në shkollën më të lartë të sinqëritetit. Dhe në takimin našëm Zoti ju shpërbledi ruajt, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam besim të shumë.